Фредерік Пол. Брама. Текст читає Сергій Оробчук Розділ 11. Я говорю Зігфріду. Боюся, буде не дуже продуктивний сеанс. Я просто змучений у сексуальному плані, тобто. Звичайно, я знаю, робе, тому мені немає про що говорити. Ти пам'ятаєш свої сни? Я осуваюся на кушетці. Так трапилося, що кілька снів я пам'ятаю, але відповідаю: ні. Зігфрід постійно змушує мене розповідати сни, а мені це не подобається. Коли він вперше запропонував таке, я не погодився. Зігфрід терпляче сказав, «Ти маєш знати, робе, що всі люди бачать сни. Ти можеш не пам'ятати своїх снів, коли прокинешся. Проте, якщо спробуєш, то згадаєш. Не можу. Я ж не робот, як ти». «Знаю, що я робот. Але ми говоримо про тебе, робе. Ну що, експериментуємо?» «Можливо». «Це не важко». Тримай олівець і клапить паперу біля ліжка. Тільки, ну, прокинувся, записуй усе, що пам'ятаєш. Але я взагалі нічого не пам'ятаю про сни. Гадаю, варто спробувати робе. І я спробував. Ви знаєте, я дійсно почав запам'ятовувати сни. Спочатку то були маленькі фрагменти. Я записував їх і подекуди розповідав з Ікфріду. Це робило його щасливим, як ніколи. Він обожнював сни. Що ж до мене, я не бачив у цьому жодного сенсу, принаймні спочатку. А потім стався випадок, після якого я припинив бути хомою невірним. Одного ранку я прокинувся від такого неприємного і реалістичного сну, що кілька хвилин не міг збагнути, чи це дійсно був сон. Він справив на мене таке враження, що я почав його записувати якомога швидше з усіма подробицями, які ще пам'ятав. Потім мені зателефонували. Я відповів на дзвінок. І, уявляєте, за ту хвилину, протягом якої розмовляв, я все забув. Не міг згадати жодного фрагменту, поки не подивився у свої записи. Отже, коли я зустрівся із Зікфрідом через кілька днів, я знову забув той сон, наче й не було. Але я зберіг аркуш із записами і прочитав їх Зікфріду. Це був один із тих випадків, коли він лишився найбільше задоволений мною і собою. Він клопотав собі голову з тим сном упродовж цілої години, шукаючи символи та їхнє значення у кожному уривку. Я не пам'ятаю, що це були за символи, але мені вони зовсім не припали до душі. А взагалі, знаєте, що справді цікаво? Я викинув той аркуш паперу дорогою додому, тому вже ніколи не зможу розповісти вам той сон. «Бачу, що ти не хочеш розмовляти про свої сни», – каже Зікфрід. «Можливо, волієш поговорити про щось інше?» «Ні». Зікфрід мовчить, і я знаю, що він вичікує, поки я щось бовхну. «Можливо, якусь дурницю. Тому я відповідаю». «Зікфріде, можна запитання?» «Чому ні?» Іноді мені здається, що він хоче усміхнутися, як жива істота. Це чути з його голосу. Мені цікаво, що ти робиш із тією інформацією, яку я повідомляю. Не певен, що зрозумів твоє запитання, Робі. Якщо ти маєш на увазі програму збереження інформації, то моя відповідь буде суто технічною. Я мав на увазі інше. Вагаюся, сілкуючись сформулювати питання, і думаю, чому я вирішив про це запитати. Я гадаю це все через Сільвію. Вона колись була католичкою. Я заздрив її вірі і завжди говорив, що з її боку було дурницею відлучитися від церкви. Мене переповнювали сумніви й страхи, яких я не міг позбутися, і я жадав сповідатися парафіяльному священникові. Я вибудував досить непогану ієрархічну модель потоку всього цього лайна в моїй голові, яке перехлюпується у сповідальню, а парафіяльний священник переливає його єпархіальному мансеньорові чи ще комусь, я погано розбираюсь у церковних справах. А все це закінчується у папській резиденції, де розташовано такий собі відстінник усього світового болю, горя та провини. А папа передаєте все безпосередньо до Бога. Тобто, щоб припустити, що Бог існує, або принаймні, що існує така інстанція, як Бог, куди можна відправити усе це лейну. Однак річ у тому, що я виробив схоже уявлення про психіатричну систему. місцеві злив веде до каналізаційних колекторів, які ведуть до магістрали спільноти, що складаються з живих психіатрів, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Якби Зікфрід був людиною, він не витерпів би усього горя, що виловилося б на нього. По-перше, він мав би власні проблеми. До них додалися б мої, бо я би позбавлявся їх, навантажуючи ними його. Це не кажучи про інших пацієнтів, які по черзі лежали б на канапі, навантажуючи Зікфріда своїми клопотами. Зігфрид передавав би ці проблеми наступному, який вже намагався б його уникати, і так один по одному. До привода Зігмуна Фройда. Утім, Зігфрид не жива істота. Він на і не відчуває болю. Тож куди дівається боль і каламуть? Я намагаюся це йому пояснити, а на сам кінець кажу. Ібо ти не бачиш, Зігфриде, якщо я віддаю тобі біль, а ти віддаєш його комусь іншому, то це має десь завершуватись. Особисто я не можу повірити що все закінчується в магнітних бульках, розташованих усередині кристала кварцу, і ніхто більше цього не відчуває. Не думаю, що обговорення з тобою сутності болю дасть буде якусь користь, робе. А обговорення того, чи ти реальний, дасть користь. Зіфрит майже зітхає. Робе, відповідає він. Я також не думаю, що обговорення з тобою суті реальності буде пожиточним. Я знаю, що я робот, і ти це знаєш. Чому ми тут зібралися? Щоб мені допомогти. От і мені цікаво. Похмуро відказую я. Не думаю, що тебе це насправді цікавить. Гадаю, ти усвідомлюєш, що ходиш сюди, аби допомогти собі. А це можна зробити, лише змінивши щось усередині. Те, що я роблю з інформацією, задовольняє виключно твою допитливість, а також може бути причиною намагань вести на сансах інтелектуальні бесіди замість терапії. Твоя взяла, Зікфріде. Перебуваю я. Добре. Але те, як ти поводишся з цим... Впливає на твої почуття та дії в тих чи тих ситуаціях. Іноді вдалі, іноді ні. Робе, дбай за свої думки, а не за мої. Я захоплено вигукую. Поза сумнівом, ти добіса, розумний робот, Зікфріде. Він відповідає. Таке враження, ніби насправді ти кажеш, ненавиджу твоє бісове єство, Зікфріде. Я жодного разу такого не чув від нього, і це бентежить мене. А потім пригадую, що сам не раз казав йому достоту таке. Це правда. Я дійсно ненавиджу його єство. Він намагається допомогти мені, і за це я ненавиджу його ще дужче. Я думаю про солоденьку збавливу соню, про те, як вона радо виконує усі мої забаганки. Ну, майже усі. Дуже хочу образити Зікфріда. Розділ 12. Якось уранці я повернувся назад до кімнати і почув, як пізофон тихенько зіщав, як голодний комар у далекому кутку. Гупнувши по коду повідомлення, я прочитав, що помічник директора відділу кадрів викликав мене до свого кабінету о 10 ранку. Ну, вже було пізніше. Я проводив більше свого часу і більше сночей у Клари. Її ліжко було набагато зручнішим, аніж моє. І моє запізнення до відділу кадрів корпорації не поліпшило настрій помічника директора. Це була дуже огрядна жінка, яку звали Емма Фозер. Вона не прийняла мої виправдання і негайно почала зі звинувачень. «Ви закінчили курси 17 днів тому, і відтоді нічого не робите. Чекаю на підходящий рейс», – відповів я. «Як довго збираєтеся чекати? Вашого оплаченого подушного податку вистачить іще на три дні. І що далі?» «Ну», – сказав я майже правдиво. «Я сам хотів до вас зайти. Хотів би знайти роботу тут, на брамі». «Що?» – ніколи не чув такого, але саме так це і звучало. «Тобто ви прибули до брами, щоб чистити каналізацію?» Звіт про рейс. Корабель 331. Рейс 08-D27. Екіпаж. К. Пітрін. Н. Гінза. Д. Креп. Час у дорозі 19 днів 4 години. Місце знаходження не визначене. Недалеко 21 світловий рік від Дзети Тельця. Короткий опис. Увійшли у трансполярну орбіту планети з радіусом, який становить 0,88% земного радіуса, на відстані 0,4 астрономічних одиниць. Планета має три виявлені маленькі супутники. Логічна схема комп'ютера припускає існування шести інших планет первинна К7. Посадку завершено. Очевидно, на планеті зараз тепла пора року. На горах немає снігових шапок, а сучасна берегова лінія не здається занадто старою. Сліди населення та розумного життя відсутні. Дрібнорастрове сканування виявило на орбіті станцію Гічі для зустрічі. Ми наблизилися до неї. Станція має непошкоджений вигляд. Під час спроби відчинити її, станція вибухнула. Енгінза при цьому загинув. Корабель був пошкоджений, і ми повернулись. Декреп помер по дорозі. Не вдалося вберегти жодних артефактів. Зразки органіки з планети знищено через пошкодження корабля. Я був певен, що це блеф, оскільки тут не так багато каналізацій. Для них не вистачає гравітації. Такий рейс може з'явитися будь-якого дня. Звичайно, робе. Знаєте, такі, як ви, мене не ви розумієте, яку важливу роль тут відіграє праця? Гадаю, що так. Перед нами усе світ, який нам конче слід дослідити, і дещо взяти додому. Брама – це єдиний спосіб туди дістатись. А людина на кшталт вас, котра все життя працювала на планктонних фермах, не на фермах, а на харчових шахтах у Вайомінгу. Неважливо. Ви мусите зрозуміти, що людство доконечно потребує того, що ми можемо йому дати. Нові технології, нові джерела енергії, їжа. Навіть світи, де ми зможемо жити?» Жінка похитала головою і почала ритись у класифікаторі на столі. Ема здавалася сердитою і стурбованою. Я припустив, що вона перевіряла, скількох нероб та паразитів вже відрядила в політ, і належить. Саме тому вона була так ворожо налаштована, не кажучи про її бажання за будь-яких умов залишитися на своєму місці у брамі. Вона облишила класифікатор і встала, щоб відкрити реєстратор біля стіни. «Припустимо, я знайду вам роботу!» Сказала Ема через плече. «Ви можете виконувати тільки функції проспектора. Однак ви не послуговуєтеся своїми навичками. Я можу виконувати будь-яку роботу. Ну майже», – запевнив я. Вона запитально подивилася на мене і рушила назад до столу. Як на її вагу, вона ходила досить граційно. Можливо, через те, що Ема була такою грядною, вона трималася за свою посаду і хотіла залишитись у брамі. «Ви виконуватиме найгіршу некваліфіковану роботу». – попередила Ема. – Багато не заробите. Один долар вісімдесят центів на день. – Згоден. – Ви повинні сплачувати подушний податок зі свого заробітку. Якщо у вас буде ця праця, ви зможете витрачати символічну суму, не більше як двадцять доларів. І що у вас залишиться? Якщо мені бракуватиме грошей, я завжди зможу знайти підробіток. Ема зіткнула. – Ви просто відтягуєте цей день, робе. – Не знаю. Пан Сянь, наш директор, ретельно стежить за заявками на працевлаштування. Мені буде важко обґрунтувати, чому я найняла вас. А що ви робитимете, як захворієте і не зможете працювати? Хто буде оплачувати за вас податок? Думаю, тоді повернуся на землю. Табто вся підготовка даремна, Ема похитала головою. Гейтко слухати робе. Усе ж вона видала мені наряд на роботу, згідно з яким я мав доповісти командирові екіпажу на рівні розкішний, північний сектор про моє призначення до технологічної служби. Мені не сподобалася розмова з Емоєю Фозер, але мене попереджували, що так і буде. Коли я розповів про це Кларі, вона сказала, що мені ще пощастило. Тобі пощастило, що ти потрапив на ему? Старий Сень іноді тяне, аж поки в людини не закінчаться гроші на сплату податку. І що тоді? Я став і сів на краєчку її ліжка, шукаючи свої галоші. Викинуть у перехідний шлюз? Не смійся, усе може бути. Цей старий маоїст, який не любить ледерів. Дуже гарно з твого боку. Клара сміхнулася, перекотилася до мене і потерлась носиком об мою спину. Знаєш, яка відмінність між нами робить? Промовила вона. Я заощадила кілька доларів зі свого першого рейсу. Небагато, але хоч щось. Також маю льотний досвід, а тут потрібні люди, котрі будуть навчати таких, як ти. Я сперся на її стигну, напівоборнувся і поклав на нього руку не агресивно, а щоб нагадати про себе. Були певні речі, про які ми не говорили, але... Кларо, а як воно, літати? Вона потерлась під боріддям об моє передпліччя, милуючись голограмою Венери на стіні. Страшно, відповіла вона. Я чекав, однак вона більше нічого не сказала, а це я й без неї знав. Мені було страшно у брамі. Мені не треба було вирушати в теємночу подорож до скарбів Гічі, щоб відчути страх. Я вже відчував його у брамі. Сонечко, в тебе немає вибору. Промовила Клара досить ніжно, як на неї. Я раптом розізлився. Немає. Клара, ти точно описала моє життя. У мене ніколи не було вибору, окрім того випадку, коли я виграв у лотерею і вирішив приїхати сюди. І то я не впевнений, що зробив правильний вибір. Клара позіхнула і трішки потерлась об мою руку. Якщо сьогодні сексу більше не буде, нарешті сказала вона, то треба щось попоїсти перед сном. Ходімо до блакитного пекла. Я тебе пригощу. Технологічна служба насправді дбала про агротехнології, а саме доглядала плющ, який прикрашав браму. Я доповів про те, що беруся до виконання своїх обов'язків, і раптом виявилося, хоча й на краще, що моїм начальником буде мій безногий сусід Шикітий Бакін. Він із радістю привітав мене. «Ласкаво просимо до нашої команди робінете, промовив Бакін. «Я гадав, що ти одразу вирушиш у рейс». «Скоро вирушу». Шикі. дуже скоро. Щойно побачу годящий рейс у графіку польотів». Звісно. Він більше не говорив на цю тему і познайомив мене з іншими агротехнологами. Я відразу почав із ними спілкуватися, дізнався лише, що одна дівчина якимось чином пов'язана з професором Геграметом, заповзятим дослідником Гічі на землі, а двоє чоловіків уже кілька разів літали. Мені не обов'язково було з ними спілкуватися. Усі ми розуміли очевидні речі одне про одного і без слів. Ніхто з нас не був готовий записатися на рейс. А я ще навіть не був готовий замислитися над причиною такої поведінки. Утім, працювати в технологічній службі було досить непогано. Шики одразу дозволив мені взятися до роботи. Я мусив клеїти скоби до стін із металу гічі за допомогою якоїсь бредоти спеціального клею. Він був призначений тримати метал гічі та ребристі профілі ящиків із рослинами і не містив розчинників, які випаровуються і забруднюють повітря. Напевно, він був дуже дорогий. Якби він попав комусь на шкіру, то довелося б жити з цим усеньке життя або чекати, аж поки уражена ділянка шкіри відімре і відлущиться. Коли хтось намагався віддерти його іншим способом, то точилася кров. Поклеївши необхідну кількість скоб на день, ми вирушали на водоочисну станцію, набирали грязюку в ящики і накривали целюлозною плівкою. Потім ми фіксували їх на скобах, закручували самозатискні гайки та оснащували бачками для поливу. На землі кожен ящик, мабуть, важив до 100 кілограмів, але на брамі це була не проблема. Профіль, з якого ті ящики зроблено, міг надійно тримати їх на скобах. Потім Шики власноруч наповнював таці розсадою, поки ми ходили по наступну партію скоб. Це було комедне видовище. Він носив таці з пагонами плюща на мотозочках, немов продавчиня цигарок. Однією рукою він тримав тацю на належному рівні, а другою втикав пагони у багнюку, пробиваючи плівку. Робота була легкою і корисною, на мою думку. До того ж, дозволяла згаяти час. Шикін не змушував нас гарувати. Подумки він установив щоденну норму праці. Після того, як ми змонтували 60 скоб і заповнили їх, він дозволяв нам байдикувати за умови, що ми робимо це непомітно. Клара приходила, щоб теж згайнувати час. Іноді з тією дівчинкою. Та й без неї відвідувачів вистачало. Коли час минав повільно і не було цікавих тем для розмов, ми просто могли тинятися годину чи дві. Я дослідив багато міст брами, в яких досі не бував, і кожного дня відкладав своє рішення. Ми всі розмовляли про польоти. Майже кожного дня ми чули гурки та тремтіння, коли посадковий модуль вилітав з доку, вивозячи корабель до місця на орбіті, де відбувався запуск головного двигуна гічі. Майже завжди ми відчували інший шок, коли якийсь корабель повертався. Одначе той шок був не такий яскравий і минав швидше. Уночі ми ходили на вечірки. Майже весь наш клас уже вирушив у рейси. Шері полетіла на п'ятимісному кораблі. Я не зустрівся з нею і не запитав, чому вона змінила плани, та й не певен, що я цього хотів. На тому кораблі був переважно чоловічий екіпаж, лише Шері становила виняток. Там усі розмовляли німецькою, але, скоріше за все, Шері вирішила, що їй і без розмов буде добре. Віла Форренд полетіла останню. Клара і я прийшли на прощальну вечірку Віллі, а потім до доків де відбувався запуск її корабля наступного ранку. Я мав стати до роботи, але, гадаю, шики був не проти. На жаль, пан Сянь теж прийшов туди, і було видно, що він упізнав мене. «Дійіть сказав я до Клари. Вона гигикнула, взяла мене за руку, і ми вшилися із зони запуску. Ми дійшли до підйомного троса і поїхали на наступний поверх. Ми вирішили посидіти на березі озера Верхнього. "Роби негіднику, промовила Клара. «Сумніваюся, що він звільнить тебе за один прогул». Хіба що дасть про чуханки? Я стинув плечима і збурнув фільтрувальний кругляк у вигнуте озерне плесо, що розкинулося перед нами десь на 200 метрів угору і навколо каркаса брами. Я почувався паскудно і міркував над тим, чи я ще не дійшов того моменту, коли гнітюча атмосфера нидіння у брамі переможе страх перед жахливою смертю в космосі. Страх – загалом дивне почуття. Я не відчував його, бо знав, що єдиною причиною, чому я тут залишаюся, був страх. Я не боявся а радше мислив розсудливо. Оголошення. Покоївка, кок або компаньйон. Подушний податок плюс 10 доларів на день. Філіс. Телефон 88423. Їжа для гурманів. Ексклюзивні імпортні продукти із землі. Скористайтеся нашим унікальним масовим гарантованим замовленням будь-яких пропозицій. Заощаджуйте ваші кошти. Забудьте про великі витрати на доставку. Каталоги Sears, Bradley, JTGM. «Телефон 87747. Новачок з Австралії. М. Симпатичний. Шукаю француженку для дружнього спілкування. Телефон 65182. «Гадаю, – кажу я навмання, – що таки вирушу в рейс? Хочеш полетіти зі мною?» Клара встала і втрусилась. За кілька секунд вона відповіла. «Можливо. А що ти надумав?» «Насправді я нічого не надумав. Я просто спостерігав за тим, як моя свідомість умовляла мене зробити щось ризиковане. Та я відповів таким тоном, наче запланував це кілька днів тому. Гадаю, непогано було б спробувати повторний рейс. Ні за що. Клара мала сердити вигляд. Якщо я полечу, то лише по реальні гроші. Однак тут була і реальна небезпека. Окрім того, повторні рейси також дуже часто виявлялися невдалими. Повторний рейс – це коли ви берете корабель, на якому хтось уже літав, і не лише повернувся живим, а й привіз щось цінне. Так успішними були повторні рейси у світ Пегі, де можна знайти радіатори та хутро, і на ету Каріна-7, де, напевне, чимало зберігається, головне дістатися. Біда в тому, що після того, як гічі покинули цю планету, там почалася льодникова ера, і тому постійно трапляються жахливі буревії. Один із п'яти посадкових модулів повернувся неушкоджений з усім екіпажем, а ще один не повернувся зовсім. Загалом у брамі не схвалюють повторних рейсів. У випадках, коли привезти знахідку неважко, як на пегі. Корпорація пропонує грошову винагороду замість виплати відсотків, і то платять не стільки за товари, скільки за складання карт. Під час таких рейсів вам доведеться кружляти орбітою в пошуках геологічних аномалій, які можуть свідчити про підземні пожитки гічі. Можете взагалі не приземлятися. Платять порівняно непогано, але не надто багато. За умови оплати корпорацією кожного окремого польоту, треба зробити 20 таких рейсів, щоб грошей вистачило на все життя. Якщо схочете полетіти як проспектор, то доведеться ділитися своїм доходом з екіпажем першовідкривачів. До того ж, корпорація теж візьме свою частку. У вас зостанеться лише дрібочка того, що ви могли б заробити, ставши першовідкривачем. Це не кажучи про те, що, можливо, вам не випаде змагатися з колонією мешканців тієї планети. Лист Шикітея Бакіна до Аріцуна Моєму славному онукові Великою радістю для мене було почути про народження твоєї первістки. Не втрачай надію. Я впевнений, що наступною дитиною має бути хлопчик. Уклійно перепрошую за те, що не міг написати раніше, але розповідати немає що. Можливо, колись я знову полечу в рейс. Без них це важко зробити. А рідсуне, я точно знаю, що можна купити нові ноги. Кілька місяців тому я натрапив на ноги з підходящими тканинами. Проте ціна кусалася. За ці гроші можна придбати повну медицину. Ти, шанобливий нобливий Бо вмовляєш мене витрати на це свій капітал. Але я ще не зважився. Насилаю тобі половину моїх збережень, як допомогу моїй правницці. Якщо я тут помру, то ви разом із твоїми дітьми і моєю доброчесною дружиною отримаєте всі мої заощадження. Я вирішив, і не вмовляйте мене. Передаю всім трьом низький уклін. Якщо зможеш, надійшли мені голограму цвіту вишні. Вона скоро розквітне, правда ж? Я тут геть зовсім втратив відчуття домівки. З любов'ю, твій дідусь. Також можна одержати премію. 100 мільйонів доларів за відкриття позаземної цивілізації, 50 мільйонів доларів за виявлення корабля Гічі, який буде більший за п'ятимісний корабель, мільйон доларів за відкриття населеної планети. Кітач може поцікавитися, чому за цілу нову планету платять якийсь там мільйон. Ось у чому річ. Ну, знайшли ви планету, а що далі? Від перенаселення це не врятує, оскільки найбільший корабель у брамі може перевести максимум чотирьох пасажирів та ще й пілота. Без нього корабель не повернеться. Тому корпорація тримає кілька колоній. Та, що на пегі, процвітає, інші ж ледь животіють. Одначе це не розв'язує проблему 25 мільярдів людських істот, більшість із яких не доїдають. Для повторного рейсу таких премій не передбачено. А може ви взагалі не отримаєте жодної? Хто зна, можливо, речей, за які обіцяють премії, взагалі не існує. Дивно, але за 18 років та 2000 рейсів ніхто ще не знайшов слідів розумних істот. Маємо з десяток планет, де є життя, плюс понад 100 планет, на яких людство теоретично могло б вижити. Наприклад, на Марсі чи на Венері. Дехто знаходив сліди минулих цивілізацій, але то були не гічі й не люди. Ну і певна річ безпосередньо сувеніри гічі. Причому в лабіринтах Венери таких сувенірів було більше, аніж в інших пунктах усе світу. Перед тим, як покинути браму, гічі добряче підмили її. Кляті гічі, навіщо така охайність? Тому ми вирішили облишити думки про повторні рейси через низьку платню, а також думки про премії за особливі знахідки, оскільки її годі було запланувати. Нарешті ми замовкли і перезирнулись. А потім навіть відвернулись одне від одного. Неважливо, про що ми гомоніли, але летіти ніхто не збирався. Нам було лячно. Клару виснажив її останній рейс, а я навіть не зважився на свій перший. «Ну, – сказала Клара, встаючи і потягуючись, – піду до казино. Можливо, виграю там...» «Якісь двійко-трійко баксів. Не хочеш подивитися?» Я похитав головою. «Краще піду попрацюю, якщо в мене ще є робота». Ми поцілувалися на прощання біля підйомного троса. На своєму поверсі я помацав її за щиколотку і вийшов. Я був не в дуже гарному настрої. Ми стільки часу намагалися переконати себе, що немає таких рейсів, де нагорода була б варта ризику, що я майже повірив у це. Звичайно, ми не брали до уваги інші види премій – за небезпеку. Лише нагальна потреба у грошах може змусити когось полетіти в такий рейс. Так, корпорація іноді обіцяє винагороду у сумі близько півмільйона для екіпажу, який полетить тим самим рейсом, що ним летів попередній, але не повернувся. Причину такого неповернення пояснюють тим, що з кораблем трапилося лихо, пальне закінчилося, бо що. А другий корабель міг би врятувати екіпаж першого, дідька лисого. Скоріш за все, те, що вбило перший екіпаж, досі там і вб'є другий. Певний час сума премії становила мільйон, а відтак її підвищили до п'яти мільйонів у випадку зміни налаштувань курсу після запуску. Причиною зростання суми до п'яти мільйонів була відсутність добровольців, оскільки ніхто не повернувся з тих рейсів. Потім суму премії почали зменшувати, поза корпорація втратила багатсько кораблів. Урешті-решт це було суворо заборонено. Час від часу на кораблі ставили нерідну панель управління з новим потужним комп'ютером, який мав працювати в комбінації з панелі управління Гічі. Утім, ця справа теж виявилася не невартою зусиль. Недарма ж на панелі Гічі стоїть запобіжник. Ви не можете змінити курс під час польоту. Вірогідно, взагалі не можна вибрати інший пункт призначення, не зруйнувавши корабель. Я колись бачив, як п'ятеро людей захотіли одержати 10 мільйонів доларів. Якийсь геній із постійного штату корпорації міркував над тим, як можна перевозити більше, ніж п'ятеро душ, або аналогічний вантаж за раз. Ми не знали, як побудувати корабель Гічі, і жодного разу не знаходили великих кораблів. Тому генії виспало на думку, що можна обійти цю перепону, використавши п'ятимісний корабель як буксир. З металу Гічі було побудовано щось схоже на космічну баржу. Її навантажили різним металобрухтом та сміттям, і вивезли п'ятимісний корабель, застосовуючи енергію посадкового модуля. Він працював на водні та киснім, тому їх легко закачати назад. Баржу прив'язали до п'ятимісного корабля, за допомогою моноволоконних металевих кабелів. Звіт про рейс. Крейсер 5.2, політ 08D33. Екіпаж. L-конечний, E-конечний, P-іто, F-лоунсбурі, А. акага Час у рейсі 27 днів 16 годин. Місце знаходження заздалегідь невизначене, але найімовірніше, що біля зірки у кластері 47 тукана. Короткий опис. Почалося вільне падіння. Поряд немає жодної планети. Головна зірка – А6, дуже яскрава і гаряча. відстань приблизно 3,3 астрономічних одиниці. Затінивши головну зірку, ми побачили чудовий краєвид, який складався з 200-300 дуже яскравих зірок, що перебували недалеко від нас, і з відчутною світністю в діапазоні від плюс 2 до мінус 7. Одначе жодних артефактів, сигналів, планет чи астероїдів, на які можна було приземлитися, виявлено не було. Ми могли залишатися на станції недовше від трьох годин через сильну радіацію від зірки А6. На шляху назад Ларі Евеліна Евелі серйозно хворіли, ймовірно, через радіацію, але видужали. Ніяких артефактів і предметів не збереглося. Ми дивилися це по п'єзомонітору в брамі і бачили усе. Кабелі напнулися під дією посадкових модулів п'ятимісного корабля. Найдивніше видовище, котре я коли-небудь бачив. Потім вони, скоріш за все, натиснули на кнопку дальнього запуску. На п'єзомоніторі ми побачили, як баржа дивом смикнулась, а п'ятимісний корабель зник з обрію. Більше він не повертався. На стоп-кадрі ми частково побачили, що сталося. Пучок кабелів розрізав той корабель на шматки, як твердо зварене яйце. Екіпаж либонь так і не стиг збагнути, що їх спіткало, а 10 мільйонів залишились у корпорації. Ніхто більше на них не претендує. Мені довелося пережити докірливу мораль від Шики, нестерпний, але короткий дзвінок від пана Саня по п'єзофону. На цьому екзекуція завершилася. За кілька днів Шикі знову дозволив нам брати відгули. Більше вільного часу я проводив із Кларою. Переважно ми лежали годину в її гамаку, іноді в моєму. Майже кожної ночі ми спали разом. Вам може здатися, що нам було задосить, але це не так. Через деякий час я вже не знав, навіщо нам секс, для розваги чи для того, щоб відволіктися від роздумів про себе. Потім я зазвичай лежав і дивився на Клару, а вона після сексу переверталася, Скручувалася у ковтюшок, лежачи на животі, і заплющувала очі, навіть якщо нам доводилося вставати за дві хвилини. Я думав про те, як добре знаю кожну складку та ділянку її тіла. Я впивався її солодким сексуальним запахом і жагою. Проте були такі речі, які я не міг вимовити в голос. Жити разом із кларою в апартаментах під великою бульбашкою, мати камеру з повітрям і кімнату в тунелі на Венері над двох із кларою, або навіть працювати на харчових шахтах разом із кларою. Думаю, я закохався. А потім я знову дивився на неї і відчував, як щось усередині змінювало образ переді мною. Тепер це був жіночий аналог мене. Бо Ягу, якому людство, дало великий шанс, а він злякався скористатися з нього. Коли ми не були в ліжку, то тинялися у двох брамою. Це не було побачення. Ми не ходили до блакитного пекла чи на перегляд голографічних плівок і навіть не обідали разом. Квара ходила сама. Я не міг собі цього дозволити. Тому харчувався в їдальні корпорації. Це входило до мого щоденного подушного податку. Клара була не проти платити за мене, але й у захваті від цього не була. Вона багато грала, проте обмаль вигравала. Можна було приєднатися до якогось гуртка, любителів азартних ігор чи просто ігор, до гуртків народних танців, меломанів, дискусійних груп. Це було безкоштовно, інколи там було цікаво. Або ж ми просто досліджували браму. Кілька разів ми навідувалися до музею. Мені там не особливо сподобалось. Я мав дивне відчуття, наче мені хтось докоряв. Уперше ми потрапили туди, коли я тільки-но почав працювати. Того таки дня віла Форен вирушала в рейс. Зазвичай у музеї було повно відвідувачів. Це здебільшого були відпускники з екіпажів крейсерів та кораблів, які літали у комерційні рейси або ж туристи. Цього разу в музеї було чомусь лише кілька людей, і нам пощастило усе оглянути. Там були сотні віал для молитви, маленьких, прозорих і надзвичайно тонких штучок. Це артефакт гічі, найбільш поширений, ніхто не знав, навіщо вони. Припускали, що це просто прикраси, і гічі залишили їх повсюди. Ми побачили справжній анізокінетичний перфоратор, який приніс проспекторові щастунчику відсоток у 20 мільйонів доларів. Він легко вміщався до кишені. Хутра, рослину формаліні. Справжній п'єзофон, який приніс тільки грошей, яких вистачило б трьом екіпажам, щоб збагатитися. Речі, що їх можна було вкрасти найлегше, Наприклад, віяла для молитви, багряні діаманти та жовтогарячі перли зберігалися за міцним непробивним склом. Гадаю, там була навіть охорона-сигналізація. Дуже дивно для брами. Тут не діють жодні закони, окрім приписів корпорації. У корпорації є свій варіант поліції і правила. Забороняється краси та вбивати. Але немає жодних судів. Якщо ви порушуєте якесь правило, Служба безпеки корпорації відвезе вас на крейсер, розташований на орбіті. Якщо такого крейсера немає, то вас відвезуть до будь-якого. А якщо вас не приймуть або ви не захочете летіти на крейсері своєї держави і домовитися з екіпажем іншого крейсера, то корпорація не заперечуватиме. На крейсері вас будуть судити. Оскільки вашу вину доведено, вам запропонують три варіанти. Оплатити дорогу додому, записатися на крейсер, якщо екіпаж буде згоден, або ж трипнути у шлюз без скафандра. Тому, як розумієте, хоча в брамі мало законів, злочинність там низька. Утім, звісно ж, цінні речі в музеї замикають, говості можуть не втриматися і вкрасти кілька сувенірів. Отже, ми з Кларою мріяли про скарби, знайдені іншими людьми, і якимось чином не обговорювали той факт, що нам теж треба злітати у рейс і щось знайти. Це були не просто експонати вони вражали. Колись Гічі виготовили їх і тримали в руках, щупальцях, кігтях, і вони потрапили сюди з неймовірно далеких місць. Але мою увагу ще більше привернули електронно променеві трубки що постійно ми готіли. Один по одному вмикалися звідти про всі польоти минулого. Стали співвідношення всіх і успішних польотів, відсотків від відкриттів, виплачених успішним проспектором. Список проспекторів, яким не пощастило. Імена йшли одне за одним на стіні музею над виставковим стендом. Цифри свідчили самі за себе. 2355 польотів, поки ми були там, число змінилося на 2356, потім на 2357 і ми почули гурки двох кораблів. 841 успішне повернення. Ми з Кларою мовчки стояли біля того дисплея, але я відчував, як її рука міцно стиснула мою. Успіхом і не пахло. Повернення – це коли корабель просто повернувся. Однак там не вказувалося, скільки членів екіпажу вижили і в якому стані вони повернулися. Відтак ми залишили музей, і на шляху до ліфтової шахти майже не розмовляли. У голові крутилася думка про слова Еми Фозер. Людство дуже потребувало того, що їм могли дати проспектори. Безліч людей не доїдали, а технології гічі могли б трішки покращити їхнє життя, якщо проспектори знайдуть зірці цих технологій. Заради цього кілька жертв будуть виправданими, навіть якщо ними станемо ми і Кларою. Я запитав сам себе, чи хотів би я, щоб мій син, якщо він у мене буде, провів життя так, як у це я. Ми відпустили підйомний трос на поверсі крихітка і почули голоси. Я не звернув уваги, тому що намагався ухвалити рішення. «Кларо», – промовив я, – «послухай, давай». Потім Клара дивилась кудись повз моє плече. «Господи», – сказала вона, – «глянь, ну хто тут?» Я повернувся. Шикі висів у повітрі, розмовляючи з якоюсь дівчиною. Я здивовано помітив, що це Віла Фронт. Вона привіталася з нами, маючи одночасно збентежений і радісний вигляд. «Що запитав я. «Ти ж полетіла близько восьми годин тому». «Близько десяти, відповіла вона. «З кораблем, що сталося, і ти мусила повернутися?» – припустила Клара. Віла сумно всміхнулася. «Ні, рейс закінчився. Але це виявився найкоротший політ за останній час. Я була на місяці». «На нашому місяці». ж. Здавалося, вона ледь стримувалася, щоб не засміятись або навпаки не заплакати. Шикі спробував її заспокоїти. «Вони обов'язково дадуть тобі премію. Екіпаж, який злітав на ганімет, отримав півмільйона доларів від корпорації». Віла похитала головою. «Шикі любий, навіть я знаю, що бували і кращі випадки. Так вони нам щось дадуть. Але цього не досить. Ми хочемо більшого». Родина Фурендів мала одну незвичайну і в дечому цікаву рису. Вони були дуже дружною сім'єю, хоча й не любили показувати це іншим. Я прихильно поплескав її з виразом співчуття. «Що збираєшся робити?» Віла зачудовано глянула на мене. «Якщо? Я вже записалася на інший рейс післязавтра». Вигукнула Клара. Дві вечірки для однієї людини. Треба готуватися. За кілька годин перед сном вона запитала. Ти щось хотів сказати перед тим, як ми зустріли вілу? Забув уже. Сонно відповів я. Насправді я все пам'ятав, але вже не хотів говорити. Упродовж наступних днів я готував себе, щоб знову запропонувати Кларі вирішити в політ. А в ті дні, коли прибував корабель із голодними і зневодненими проспекторами чи взагалі без екіпажу, або ж коли в певний час декотрі торішні польоти позначали як такі, що не вдались, я готував себе до нагоди взагалі покинути браму. Більшість часу ми гайнували, відкладаючи наше рішення. Це не було важко. Ми тішилися з життя, вивчаючи браму та одне одного. Клара найняла покоївку. і звали Гіва. Це була низенька гарна молодичка яка доти працювала на харчових шахтах у Кармартині, Її життя нічим не відрізнялося від мого, крім того, що сировиною для фабрик із виробництва одноклітинних білків у Ельсі був не бітумінозний сланець, а вугілля. Гіва потрапила до брами не завдяки виграшу в лотерею, а після дворічної служби на торговельному космічному кораблі. Вона навіть не могла повернутися додому. Вона висадилась у брамі, тому що не могла оплатити боргове зобов'язання. Гіва також не могла більше працювати проспектором, оскільки з одного польоту повернулася з аритмією. Іноді вона почувалася краще, а часом їй доводилося на тиждень лягати у термінальний шпиталь. В обов'язки Гіви входило подекуди готувати і прибирати мою та Кларену кімнати, іноді бавити Кейті Френсіс, коли її батько був на варті, а Клара не хотіла, щоб її турбували. Клара дуже багато програвала в казино, тому насправді ледве могла дозволити собі послуги Гіви проте утримувати мене вона теж не могла. Оголошення. Органи на продаж або на обмін. Будь-які парні органи. Найкраща пропозиція. Потрібні задні коронарні відділи, ліве передсердя, лівий і правий шлуночок та сусідні органи. Телефон 88703. Уточнити сумісність органів. Гравці у Хнефатафал. Шведи або росіяни. Великий турнір брами. Навчимо правил гри. Телефон 88122. Товариш за листуванням із Торонто цікавиться, як воно жити у брамі. Писати на адресу Канада Торонто М5С 2А3 Бей Мені треба поплакати. Допоможу вам віднайти ваш власний біль. Телефон 88622. Ми вдавали, а іноді самі уявляли, що ретельно готуємося до дня, коли випаде той самий рейс. Це добре допомогло обдурити сумління і було зовсім неважко. Чимало проспекторів робили таке між рейсами. У брамі був гурток Шукачі Гічі, який збирався по вечорах у середу, І засновником був Сем Кагане. Гурток очолювали інші, поки він літав у політ. Кагане прилетів із порожніми руками, тому знов очолив гурток, чекаючи, доки оклигають два інші члени його екіпажу. До речі, вони повернулися хворі на цингу тільки через те, що зламалася морозилка, і, готуючись до наступного польоту. Сем і його друзі були геями і відкрито жили як шведська сім'я, але це жодним чином не впливало на знання про гічі. Сем зберіг плівки всіх лекцій з різних курсів і досліджень зовнішності зі східного тихайського резерву. Там професор Геграмет свого часу став найбільшим авторитетом у дослідженнях щодо гічі. Я довідався багато нового, хоча всі знали той важливий факт, що у випадку з гічі є більше питань, аніж відповідей. Також ми відвідували групові заняття з фітнесу, де виконували вправи для підтримки тонусу м'язів. Їх можна було виконувати, рухаючи кожною кінцівкою не більше, аніж на кілька дюймів, а також ходили на масаж заради задоволення і користі. Можливо, якийсь пожиток у цьому був, але то радше було розвагою, зокрема сексуального штибу. Ми з Кларою навчилися багатьох речей, які можна робити одне з одним. Також ми відвідували кулінарні курси. Можна чимало приготувати, використовуючи стандартний пайок, якщо додати спеції та трави. Ми отримали набір плівок різними мовами, на випадок, якщо летітимемо з екіпажем, який не розмовляє англійською. У двох ми навчалися розмовляти вуличною італійською і грецькою. Ми навіть долучилися до астрономічного гуртка. Вони мали доступ до телескопів Брами, тож ми проводили багато часу, милуючись землею Венерою і зовнішньої поверхні площини екліптики. Френсі Херера також відвідував той гурток, коли не був на чергуванні. Нам із Клару він подобався, і ми часто випивали в наших кімнатах. Точніше, у кімнаті Клари, бо я там проводив купу часу, після занять гуртку. Френсі глибоко, я б навіть сказав, на чуттєвому рівні цікавився космосом. Він знав усе про квазари, чорні діри та сейфертівські галактики, а про подвійні та нові зірки і поготів. Часто ми обговорювали, що буде, якщо залетіти у фронт імпульсу над нової. Таке могло трапитися. Було відомо, що гічі насамперед цікавились астрофізичними спостереженнями. На деяких кораблях курс був налаштований на пункт. Призначення поряд із цікавими подіями, а народження наднової було, поза сумнівом, цікавим явищем. Але нині збігло безліч часу, і наднова могла вже народитися давно. «Цікаво?» – запитала Клара, усміхаючись, щоб показати, що вона говорить просто так. «Чи могло це трапитися з одним із тих кораблів, які не повернулися?» «Це питомо статистична випадковість», – відповів Френсі, теж усміхаючись і воліючи показати, що він прийняв правила гри. Він вивчав англійську, що було досить корисно, і вже говорив майже без акценту. Також він володів німецькою та російською і трішки знав деякі романські мови, споріднені з португальською. Ми дізналися це, намагаючись спілкуватися за допомогою мовних плівок. Виявилося, що він нас розумів краще, аніж ми його. Втім, туди літають. Ми з Кларою трохи помовчили. Потім вона розсміялася і уточнила. Дехто. Я швидко втрутився в розмову. Таке враження, наче ти сам хочеш полетіти. А ти сумнівався? Сумніваюсь, якщо чесно. Тобто ти ж служиш у бразильській флотилії. Ти ж не можеш просто так взяти і полетіти, правда ж? Френці виправив мене. Можу. Проте до Бразилії мені потім зазь. Це того варте? Це варте усього, відповів Френці. Навіть я не здавався. Якщо є ризик, що ти не повернешся чи вскотиш у халепу, як корабель, котрий прибув сьогодні? Я говорив про п'ятномісний корабель? екіпаж якого висадився на планету, де існувало життя, у формі отруйного плюща. Розповідали, що нічого путнього з цього не вийшло. «Звісно», – відповів він. Клара почала нервувати. «Гадаю, пора спати», – промовила Клара. «У цьому був якийсь підтекст. Я подивився на неї і сказав. Я проведу тебе до кімнати». «Як хочеш роби». «Так і проведу тебе», – вирішив я, не звертаючи уваги на той підтекст. «Добра, ніж френці. Побачимося наступного тижня». Клара вже була на півдорозі до ліфтової шахти, і мені довелося наздоганяти її. Узявшись за трос, я гукнув її. Якщо ти дійсно цього хочеш, я піду до своєї кімнати. Вона не підвела голови, але й нічого не відповіла. Тому я вийшов на її поверхі і рушив слідом за нею до її кімнати. Кеті спала у крайній кімнаті, а Гіва дрімала над голографічним диском у нашій спальні. Клара відправила покоївку додому і пішла в сусідню кімнату перевірити, чи дитині зручно. Я сидів на краю ліжка, чекаючи на неї. «В мене, напевно, починається ПМС», – сказала Клара, повернувшись. «Вибач, якась нервова. Якщо бажаєш, я піду». «Господи, роби, припини!» Вона підсіла до мене і пригорнулася. Я обійняв її. «Кеті таке мале дитятко», – промовила Клара, – «замить трохи сумно». «Ти теж хочеш дітей, чи не так?» «У мене будуть діти». Вона відхилилася назад, притягуючи мене до себе. «Це лише питання часу». Мені треба набагато більше грошей, аніж я зараз маю, щоб повністю забезпечити дитину. І, звичайно, хотілося б бути молодшою. Дещо про сідниці Гічі. Професор Геграмет. Ми не знали, який вигляд мали Гічі. Лише можемо припустити. Напевно, вони були довгоногими. Людям зручно користуватись їхніми інструментами, тому, напевно, вони мали руки чи щось подібне. Можливо, їхні органи чуттів були схожі з людськими. Схоже, що вони бачили у значній мірі ту ж саму ділянку спектру, що й ми бачимо. Хоча вони мали нижчий зріст, ніж ми. До метра п'ятидесяти сантиметрів. А ще в них були кумедні задив. Питання. Що ви маєте на увазі? Професор Геграмет. Ви бачили колись сидіння пілота у кораблі гічі? Два пласкі кавалики металу з віподібним з'єднанням. На них і десяти хвилин не витерпиш без болю в сідницях. Тому довелося накрити сидіння решіткою. Це вже людське доповнення, у Гічі такого не було. Тому, можливо, вони мали тіло приблизно як у ос. Їхнє черево фактично звисало нижче від стегон між ногами. Питання. Тобто ви стверджуєте, що в них були жала як у ос? Професор Геграмет. Жала? Не думаю. Хоча все можливо. Або ж там вони мали статеві органи, а які вони були, чорт їх знає. Ми лежали кілька хвилин, а потім я сказав, тиснувшись у її волосся. Кларо, я теж цього хочу. Клара зітхнула. Гадаю, ще не знаю?» – вона напружилась і встала. «Хто це?» – хтось кребався у двері. Вони були незачинені. Ми завжди тримали їх так. Але з іншого боку, жодного разу ніхто не приходив без запрошення, а зараз хтось завітав. «Стерлінг!» – здивовано вигукнула Клара, а потім війшливо додала. «Робе, це Стерлінг Френсіс, батько Кеті. Стерлінги – це Роб Бродгет. «Привіт!» – сказав чоловік. Він був набагато старшим, як на батька маленької дівчинки. Стерлінг мав як мінімум 50 років, але здавався значно старшим і виснаженішим. Клару, промовив він, – «я лечу додому наступним рейсом і забираю Кейті із собою. Якщо ти не заперечуєш, уже сьогодні ввечері. Не хочу, щоб хтось інший їй сказав». Клара намацала мою руку, не дивлячись на мене. «Що саме?» – про матір. Френсіс витер очі і запитав. «А ви не знали?» «Джен мертва». Її корабель прилетів кілька годин тому. Ось і четверо в посадковому модулі заразилися якимось грибком. Опухли і померли. Я бачив її тіло. Вона схожа на... Стерлінг заткнувся. Найбільше мені шкода Енлі. Вів далі він. Вона лишалася на орбіті, а інші спустились у модулі. Вона доставила тіло Джен. Мені здається, вона з'їхала з глузду. Тим хіба мені не байдуже? Джен вже не допомогти. Ну що ж удієш? Вона змогла привести лише два тіла, бо в морозильці не було більше місця. Там лежали її харчі. Стерлінг знову затнувся і, здавалося, більше не міг говорити. Тому я сидів на краєчку ліжка, доки Клара допомагала розбудити дитину і закутати її перед тим, як віднести до їхньої кімнати. Поки їх не було, я набрав кілька зображень на п'єзомоніторі і ретельно вивчав їх. Коли Клара повернулася, я вже вимкнув п'єзомонітор, сидів на ліжку, схрестивши ноги і напружено думав. «О, Боже!» Понуро мовила Клара. Не вечора паскудства. Вона всілася в дальньому кутку ліжка. Зовсім не хочеться спати, сказала вона. Можливо, виграю 2-3 бакси в рулетку. Не треба, попросив я. Минулого вечора я просидів з нею впродовж трьох годин, спостерігаючи, як вона виграла 10 тисяч доларів, а програла 20. Маю кращу ідею. Рушаємо в рейс. Вона так ручко обернулася, щоб глянути на мене, що на кілька секунд злетіла над ліжком, а відтак перепитала. Що? Вирушаємо в рейс. Вона заплющила очі і запитала. Коли? Рейс 29.40. П'ятимісний корабель із гарним екіпажем. Сем Кагане та його дружки. Вони вже вилікувались, і їм треба ще двійко, щоб набрати групу. Клара помасувала повіки кінчиками пальців, розплющила очі та глянула на мене. Ну, робе, промовила вона. Цікаві в тебе пропозиції. На стінах з металу гічі були штори, щоб світло не заважало спати. Я опустив їх, але навіть... У рафінованій напівтемряві міг побачити її вираз обличчя. Кларі було лячно, але вона сказала. «Вони непогані хлопці. Як ти ставишся до геїв? Якщо вони мене не чіпатимуть, то я їм шкоди не завдам. Тим паче в мене є ти». «Ем...» – промовила Клара, підповзла до мене, охопила руками, потягнула вниз і тиснулася носом у мою шию. «Чому біні?» – запитала вона так тихесенько, що я спершу не зрозумів, чи дійсно це почув. Коли я впевнився, що розчув усе правильно, мене огурнув страх. Я весь час сподівався, що вона скаже ні, і тоді відповідальність буде з мене знято. Мене всього тіпало, але я спромігся запитати. «Ну що, записуємося зранку?» Клара похитала головою. «Ні», – глухо відповіла вона. «Я відчув, що вона тремтить так само, як і я. Дай сюди пізофон. Ми запишемося зараз, а то ще передумаємо». Наступного дня я звільнився з роботи, спакував свої речі у валізи, з якими приїхав, і здав їх на зберігання шики, котрий не приховував своєї туги. Клара звільнилася з курсів і розрахувалася із покоївкою, яка мала вигляд дуже схвильований, але не пакувала багато речей. У Клари засталася купа грошей. Вона наперед сплатила за проживання в кімнатах і залишила усе, як є. Звичайно, ми влаштували прощальну вечірку. Вона швидко минула, а ми не запам'ятали нікого, хто там був. А потім усе несподівано відбулося. Ми втиснулись у посадковий модуль, залізли до капсули, тим часом як Сем Кагане методично перевіряв налаштування. Ми закрилися в коконах і увімкнули автоматичні пристрої програмування. Ми відчули ривок та м'яке падіння, а відтак увімкнулися стернові двигуни. Політ розпочався.